În lumea captivantă a cărților Da, de cum ajung acasă, Fatima bănuiește ceva. Ea ia fetița în brațe să vadă ce nu este în regulă cu ea. Oare ce va zice tatăl Vitreg când va afla? Și ce va face cu chinza? Vă invit să aflați! Câteva minute mai târziu, trecură pe lângă primele case din satul lor. Prin ușile deschise, puteau privi aici și colo cărbuni aprinși în vasele de pământ și familii ce își mâncau masa de seară la lumina palidă a unei lămpi. Când se mai apropiară de căminul lor, puteau să audă de pe uliță vocea mânioasă a Fatimei, femeia mai în vârstă. Zahra era tânără și frumoasă și născuse deja șase copii, nu e de mirare că prima femeie, Fatima, care și-a dorit să aibă un copil, acum îmbătrânită din cauza băuturii, să fie geloasă, să o urască și să fie neliniștită din clipa de când cea tânără cu trei copii a venit în familie. Își vărsa mânia prin aceea că toată ziulica stătea ca o regină, cu picioarele încrucișate pe o rogojină și le mâna pe zahra și rahma încoace și încolo la treabă ca pe niște roabe. Astăzi Zahra a reușit să se strecoare neobservată, pentru că Fatima adormise. Din nefericire n-a dormit prea mult. Furioasă din pricina absenței femeii tinere, trimise un copil din vecini să spioneze pe dial ca să afle pe unde o fi Zahra. Când aceasta sosi acasă, seara, cu gălețile de apă, o găsi pe Fatima bine informată. Tu, creatură rea, leneșă și falsă, tu, strigă Fatima către ea, pe mine nu mă poți păcăli. Dă-mi copilul, vreau să văd cu ochii mei de ce îl ascunzi mereu de mine și îl tăinuiești. Eu vreau să aflu pentru ce te-ai dus pe furiș la mormântul sfântului. Dă-mi-l încoace, îți spun, vreau să-l văd. Smulse micuța cu mâinile ei aspre din brațele ocrotitoare ale mamei și-o duse la lumină. Zahra neputincioasă își lăsă brațele în jos, cu un gest de disperare. Doar Fatima trebuia să afle odată și e bine că aceasta s-a întâmplat cu voia ei. Trista realitate nu putea fi ascunsă pentru multă vreme. Între timp, ajunse acasă și Hamid cu Rahma. Speriați, cu ochii mari, se ghemuiră în locul cel mai întunecos al colibei. În timp ce Fatima trecea cu mâinile peste mădularele copilei și privea atentă fața ei serioasă, o liniște, ca de mormânt, se așternu peste tot. Hamid, care își ținea răsuflarea, devenise sensibil la cel mai mic zgomot pe care înainte nu-l băga în seamă, precum rumegatul tihnit al boilor din grajdul de alături, foșnetul de paie când iezișorii se ghemuiau lângă mamele lor, câruitul găinilor somnoroase de pe și alte zgomote. tăcerea încordată, deodată străbătu un hohot de râs triumfător al femeii mai în vârstă. Chinza, a cărei urechi erau deosebit desensibile la zgomotele tari și voci furioase, scoase un țipăt disperat. Fatima o ridică și o aruncă înapoi în brațele mamei sale. Oarbă, strigă ea, oarbă ca noaptea, și tu ai știut! Tot timpul ai știut, ai adus-o aici, în casa bărbatului tău, ca să fie o povară pentru toți. Niciodată nu va putea lucra, niciodată nu se va putea căsători și tu ai ținut-o ascunsă, ca să nu observăm. O, tu, mincinoasa mincinoaselor, soțul nostru trebuie să afle totul chiar în seara aceasta. Acum scoală-te și pregătește-i cina. Iar către Rahma zise, ce repede focul. După ce va fi mâncat bărbatul, o să vedem ce va avea de spus. Fetița speriată sărie în sus și se apucă de lucru. Suflă cu foalele până ce țâșniră flăcările din cărbunii aprinși și aruncau umbre sinistre pe pereți. La rândul ei zahra așeză fetița cu mâinile tremurânde în leagănul de lemn ce-a de grindă și începu în grabă să piseze fasolea și să o amestece cu ulei. Soțul ei era plecat la un vecin și putea să se întoarcă acasă în orice clipă. Tocmai terminase treaba când se auzi pași energici pe cărare. În clipe, apăru în ușă un bărbat cu ochii negri, barbă lungă, neagră și o trăsătură aspră în jurul gurii. Era îmbrăcat cu o haină lungă din lână de oaie, toarsă de casă, iar pe cap purta un turban alb. Nu-și salută soțiile nici copiii vitregi, ci se așeză jos în fața măsuței, cu picioarele încrucișate și pretinse să-i se servească mâncarea. Să nu fie observat oare privirea triumfătoare a Fatimei și fețele speriate ale Zahrei și copiilor? În orice caz, nu scoase niciun cuvânt. Zahra puse blidul fierbinte în mijlocul măsuței și familia se strânse în jurul ei. Linguri nu aveau, însă aveau pâine la masă din care Zahra rupse două bucăți mari pentru soțul ei și pentru Fatima și trei bucăți mici pentru sine, Hamid și Rahma. În timp ce își înmuiau cu toții pâinea în castronul cu mâncare murmurară, în numele lui Dumnezeu. Aceste cuvinte aveau menirea să alunge duhurile rele, care ar fi fost posibil să pândească prin apropiere. La amiază, când soarele strălucea, se mai întâmpla ca Rahma să rostească aceste cuvinte, însă seara nu le uita niciodată. Umbrele mișcătoare din colțurile întunecoase o înfricoșau. Îndată ce se aprindeau lămpile, duhurile rele îi se păreau ca ceva real și mult prea aproape. În seara aceasta micuța casă, în mod sigur, era plină de duhurile, duhuri întunecoase de invidie, de mânie, de ură, de cruzime și temeri. Iarăși micuța Chinza părea a le simți în leagănul ei, căci gemea prin somn. Sima își încrăți fruntea. Nu-mi place scâncitul ăsta, ia copilul, mârâie el. Mama ascultă, luă pruncul și îl ținu strâns la pieptul ei. Fatima așteptă până ce stăpânul casei termină de mâncat, apoi ridică mâna și porunci cu o voce amenințătoare dă copila!" Zahra îi întinse fetița și îi în plâns. si Mahomed sări brusc în picioare. Nevestele lui puteau să se certe de oricâte ori voiau. Însă el nu putea suporta așa ceva în prezența lui. Toată ziua fusese la plug. Era cu adevărat obosit. Ce s-a întâmplat?" întrebă el. Ce să fie?" grăi Fatima înțepată, în timp ce ducea fetița în fața lămpii, așezând-o în așa fel ca lumina să-i cadă din plin pe față. Chinza nici măcar nu clipi și nici nu dădu capul la o parte. Sima o privind de lung. arbă, strigă Fatima, așa cum făcuse și mai înainte. Oarbă, oarbă, oarbă! Și Zahra a știut! Ne-a înșelat pe amândoi! Nu, nu! plângea Zahra cu sughițuri, legându se în dreapta și în stânga. Bada! ai știut! strigă bătrâna. Liniște, femeilor!" porunci bărbatul cu asprime. Din nou, o tăcere adâncă domnea în coliba slab-luminată. De frica ce cuprinsese, Rahmei i se făcu dintr-o dată frig și, fără să fie observată, se apropie de focul de cărbuni aproape stins. Tatăl ei, vitreg, cerceta cu atenție fața micuță a chinzei, lăsând ca lumina lămpii să cadă mereu pe ea, până se convinse că... Prima lui nevastă avea dreptate. În cele din urmă spuse, Cu adevărat, este oarbă." Însă, temuta izbucnire de mânie, n-a venit. El o dădu pe chinza înapoi mamei sale, strânse din ochi și își aprinse pipa lui lungă. Trăgea cunesați din ea, iar coliba se umplu de un fum gros, urât mirositor. După un timp zise, Copiii orbi pot fi buni aducători devenit. Îngrijește bine copila, ea poate să ne aducă mulți bani. Cum ar putea? întrebă zahra plină de frică, strigându-și mai tare fetița în brațe. Cu cerșitul, răspunse bărbatul. Desigur că nu putem noi înșine să mergem cu ea la cerșit, căci eu sunt un om respectabil. Sunt însă destui cerșetori care sunt o și sunt bucuroși să stea cu ea la piață. Oamenii au milă de copii orbi și sunt darnici față de ei. Eu cred că știu deja unul care ar plăti bine să închirieze fetița și când o să fie un pic mai mare. Zahra nu îndrăzni să-l contrazică nici măcar cu un cuvânt. Însă Hamid și Rahma schimbară peste masă o privire lungă, revoltată. Ei știau la care cerșetor se gândea tatăl. Era un bătrân murdar și zdrențăros, ce știa să înjure îngrozitor. Acestui om să-i fie încredințată chinza. În mod hotărât o să-și bate joc de ea. Tatăl, cu ochii pe jumătate închiși, îi zări cum se privesc. bătură tăcios din palme și poruncii. Mergeți la culcare, copii, repede! Se ridicară în grabă amândoi, șoptiră noapte bună și se retraseseră în cel mai întunecos colț al odăii. Aici, de-a lungul pereților, se aflau câteva saltele de paie. Copiii se așezară pe ele, se înveliră cu o pătură de lână și adormiră. Nu se dezbrăcară, nici nu se spălară și nici nu spuseseră rugăciunea de seară. Dacă cineva le-ar fi făcut o asemenea propunere, cu siguranță că li s-ar fi părut ceva nebunesc. De ce se trezi Hamid în noaptea aceasta n-ar fi putut spune căci de obicei dormea adânc până la răsăritul soarelui. De data aceasta însă, se trezi pe la ora două noaptea și era treaz de-a binelea. Lumina lunii pătrundea prin geam și cădea de-a dreptul pe leagănul chinzei, în care micuța se răsucea liniștită în somn. Hamid alunecă ușor pe salteaua lui de paie și se așeză lângă micuță, în frumoasa împresurare de lumină argintie. Restul familiei dormea în umbră. Certurile, conflictele și suferința erau stinse și uitate. Hamid legănă ușor fetița și mângâie capul brunet al surorii lui, până ce îi se descreți fruntea, după care stătea liniștită, cu o mânuță întinsă pe pătură, ca și cum ar fi căutat ajutor. Hamid vegea copila cu o privire tristă. Dintr-o dată, în el se născu o dorință de o crotire gingașă. Dorea din toată inima să îngrijească de ea, să nu îi se întâmple nimic rău, hotărât ca toată viața lui să o conducă prin întunericul ei și să o crotească cu dragostea lui. O clipă îi se umflă inima la gândul mândru de protector. În date după aceasta însă, tre dureros la gândul că el însuși era un copil și pe deplin sub autoritatea tatălui său vitreg. El era oricând gata să o smulgă pe chinza de la el și atunci dragostea lui era fără putere. Oare nu exista o putere mai mare care ar fi putut-o croti, nici o lumină mai sigură care să o călăuzească? Hamid nu știa. Se-a plecă cu și asupra chinzei, o sărută, după care se furișă spre locul lui de dormit. Peste fața micuța a chinzei alunecă un zâmbet. Își vârâ două degete în gură și dormi mai departe, în leagănul luminat de lună. Era fericită ca o prințesă mică în palatul ei. Fatima și Sima Homed au aflat că Kinza era oarbă. Simo Homed hotărăște că singurul lucru la care este bună micuța este să muncească, adică să cerșească. Oare se va descurca ea la doi ani și jumătate? Cum avea să fie chiar prima ei zi de muncă? Vă invit data viitoare să veniți cu mine în lumea captivantă a cărților și să aflați